Bueno senyor, ahí está, ahí está El tiburón I el tot un poble a l'estiu, també Aquí som una altra vegada un dia més per acompanyar-vos en aquesta hora en què intentarem, doncs, oferir-vos bones notícies, algunes connexions en directe també, doncs, música com la que estarà escoltant en aquests moments t el que ens digui la, la Marta que la tenim aquí. Bon dia bon dia. Si tenia nòvia que jo nom'he quité l' millor despacito me digui en el bolsillo, vin un descararo i me digo: oh, no casa quedé... Doncs el que escoltes ara mateix pertany a un dels temes que es van fer populars estius enrere. Es project Tots doncs això projecte 1 que ja es presenten en ells mateixos Amb aquest tema el ti. Un tema que, segons m'han dit, doncs aquest estiu també s'està fent força popular a les pistes de bai i a les diferents emissores de ràdio, així que no serem els únics ni, el, ni els primers en oferir-te aquest tema. No pare, sigue, sigue. No doncs comencem, comencem el tot un poble a l'estiu i atenció perquè avui us tenim preparada una hora en què no pararem, així que... Agafeu-vos bé a la cadira i o al sofà, perquè tot seguit continuem amb el nostre programa d'avui. Senyores, senyors, que ja som a divendres. Que ja tenim aquí a les portes el cap de setmana. I amb calor. I esperem que s'ho passin d'allò més bé tots els nostres oients aquest cap de setmana, que gaudeixin de les platges, de les piscines, de tot, dels gelats, de bé, més coses encara. El granissat que vam dir l'altre dia. I, I la urxata, sis. Sí, sí. Però per gaudir de tot això, doncs el que seria bo és saber quina és la informació meteorològica que tenim per aquests dies. Així que tot seguit, connectem. Sí. Connectem. Em sembla que ho tenim una mica fastiat, això. No ens diuen res. Vale. Bé, bueno, doncs continuem. Doncs, nosaltres acompanyem el nostre programa. Ja el que escoltes ara mateix ens arriba de l'estudi del 1979 i ell era Umberto Tozzi amb aquest tema, Glòria. No sé si metodrològica, no ens volen dir res doncs per tant dir-vos que sí agafaran molt de sol, això sí, això, això sí que ho tenim assegurat, agafaran molt de sol Sus besos te desnudas provocando y hago sombras en el techo pensando en gloria Per gaudir del sol, doncs que millor que anar a la platja o a la piscina, però ja hi ha, una... hi ha un, un bon moment per fer-ho tot, així que el que fem ara mateix és intentar informar-vos doncs, de, de quina manera podeu combatre aquesta onada de calor que ens està, està tirant a sobre. Hola, des de l'ambulatori de Via Bertín us recordem que la gent gran, els nens i les persones en salut fràgil heu de protegir-vos del sol i la calor. A casa, controleu la temperatura. Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca. Obriu les finestres de casa durant la nit per refrescar-la. Estigueu-vos a les zones més fresques. Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes... Preneu dutxes fresques d'una manera freqüent. Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret. Ut utilitzeu roba lleugera, de colors clars i que no sigui ajustada. Procureu caminar per l'ombra, estar sota un parasol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i bebeu-ne sovint. I vigileu en els trajectes en cotxe durant les hores de més sol. Limiteu l'activitat física a les hores de més calor. Eviteu sortir a les hores del migdia quan fa més calor. Limiteu l'activitat física intensa. També heu de beure força i vigilar l'alimentació. Beure aigua i sucs de fruita tant com pugueu i fins i tot sense tenir-ne set, sobretot la gent gran. No prengueu begudes alcohòliques ja que deshidraten. Eviteu els menjars molt calents o amb moltes calories ja que són més propis de l'hivern. I recordeu, informeu-vos dels horaris dels centres d'atenció primària que teniu més a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacances. Recordeu aquest número de sanitat respon. 902-111-444, una altra vegada repetim, 902-111-444, que us pot atendre diàriament durant les 24 hores del dia. Allà us indicaran els centres sanitaris oberts i us podran donar consells de salut. Doncs, d'aquesta manera, amb aquestes notes, el que fem ara mateix és traslladar-nos fins a l'estiu del 1982. El que escoltes ara mateix és la música de Mecano, i un tema que, doncs que va picar força en el seu temps, com és aquest Mecole en una fiesta. De voi us informarem de el jazz al capvespre al barri de la Sagrera.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 s'aporticada a l'original proposta musical del grup PUL. El dia 19 a la nit serà el torn de Colombo Blues Blanche i Colombo Sagrera Destruccion, dues formacions que han servit de plataforma per als estudiants de diferents disciplines de l'Escola Barcelona Fusió. L'última sessió musical de la plaça Massades anirà a càrrec del trio GTC integrat per tres coneguts músics del panorama al jazz de Barcelona. Aquest trio interpretarà peces basades en temes de les classes del jazz, però amb arranjaments propis. Molta gent, doncs en aquest tema intentarem parlar tot seguit. Escoltem una mica de música, tornem. per a aquella gent que tingui ganes de fer alguna cosa doncs, aquest cap de setmana, al programa d'avui també us oferirem algunes propostes. Ens acostem ara cap a la Sagrera perquè continua apostant per l'artesania de qualitat. Una fira d'artesania a, a la plaça Porticada de Massades serà una de les principals activitats del projecte Sagrer Art, que pretén dinamitzar el barri de la Sagrera. La fira, amb una vintena de professionals, també oferirà tallers oberts al públic. La fira es celebrarà el primer dissabte de cada mes amb el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, que serà l'encarregada de la selecció d'artesans. Per tant, aquest dissabte hi haurà fira.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 que el barri tranquil i ben comunicat que espera l'arribada de l'AVE. La idea va néixer fa un any quan ens vam reunir amb la associació de comerciants del barri i ens van explicar que la situació d'alguns comerços era delicada. Doncs augmenten els locals desocupats, igual que la resta de la ciutat, i mmm, doncs els pocs que ja sobren són de poc valor afegit. Tot això disminueix la qualitat de vida al barri, segons ens explica Claudi Servalló, que és conseller de promoció econòmica del districte de Sant Andreu. Doncs més coses a comentar-vos en el nostre programa d'avui. Parlem de les escoles, parlem dels petits escolars que són oberts durant aquest mes de juny i juliol aquí als nostres barris. L'espai de lleure educatiu i compartit a l'Escola Bernat del Boí, l'Escola Pompeu Fabra i l'Escola Mestre Enric Gilbert i Camins. Doncs tenim tres escoles, per tant, que obren els seus patis a que pugueu gaudir a tots els nens i nenes d'aquestes activitats. Pel que fa a l'Escola Bernat del Boí, les troba al carrer Mollerusa número 1 i les activitats, podeu entrar a dins del seu pati, de dilluns a diumenge, de 5 de la tarda a 8 del vespre. A l'escola Pompeu-Fobre, que és el carrer Eulosa, número 19, de dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30. I també en tenim l'escola Mestre Enric Iberi Camins, que es troba al carrer d'Irlanda, número 15. Doncs l'escola Mestre Enric Iberi Camins té oberta el seu pati els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, i hem de dir que aquesta escola obrirà durant tot el mes de juliol. Això sí, les nenes i els nens que excedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Més coses a comentar-vos, parlem de l'Anna Ivanov, que us ofereix un nou horari per l'Estab Jam Session. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix un nou horari per gaudir de l'Estab Jam Session.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 La coordinació és a càrrec de Laia Molins i col·labora eh, a www.tabbsn.com L'entrada va a val 6 euros i pels amics de la nau i de l'associació Tot pel Claquer doncs us ho redueixen a 4 euros. Mm -hmm. Qui no recorda aquest tema que està sonant ara mateix a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vell? Eh? L'Escuela de Calor de Ràdio Futura. Això era l'any 1984, l'estiu d'aquell any, 1984. Molt bé, doncs continuem. Ahir ja van informar d'aquest tema hem de dir que eh, demà hi haurà la inauguració de l'Associació per la Promoció Esportiva i Cultural entre Catalunya i la Xina. Demà dissabte, a partir de les 11.30 del matí, el Narcís Sala acollirà la presentació d'aquesta nova entitat que pretén estrenar vincles entre catalans i xinesos amb el Sant Andreu com a punt d'unió. I l'acte comptarà amb personalitats importants i influents que seran testimonis del naixement d'aquesta associació. Des del club s'anima a tots els seguidors a assistir a la presentació en el que és, sens dubte, un dia important pel Sant Andreu. A dos quarts de dotze del matí està previst rebre a les autoritats a l'estadi. A partir del migdia, de les diferents personalitats, prendran la paraula, començant per el president de l'associació, Min Khan i el president de la Unió Esportiva Sant Andreu, Manuel Camino. També parlaran, entre d'altres, la presidenta executiva de l'associació, Wei-Meng Ye, el cònsul general de la República Popular Xina-Barcelona, Shenggu Ku, el president de la Federació d'Associacions Xineses de Catalunya, Feng Li, i la presidenta de l'Associació Dones Xineses de Catalunya, Yangping Hu. Molt bé. Doncs tot seguit està prevista una representació de folclora tant xinès, amb el ball del Drac, com català, amb sardanes i castellers. L'acte acabarà amb un còctel per als convidats. Molt bé, doncs estem a l'espera de connectar amb la nostra companya Susanna a veure quines informacions ens ofereix avui des d'avui que s'ha traslladat fins a la Sagrera. Per tant, nosaltres el que fem aquí ara mateix és a, a aprofitar el temps i a parlar del de, tercer festival de música del Bon Pastor, que precisament, precisament, comença demà dissabte. Doncs sí demà dissabte a les 9 del vespre a la classe a la plaça Robert Gerard davant del centre Cívic. Hi hauran diferents actuacions entre elles donc podem parlar de Willie and the Poor Boys, credence Clear Water, Tribute més coses eh, també dir-vos un altre conjunt, un altre grup musical que és Rock and Rs que farà el seu tribut particular al Miguel Rís i també un altre grup que també actuarà en aquest tercer... Eh, festival de música del Bon Pastor, com és Línia 7. Mm, doncs Continuem amb d'altres informacions. Però abans doncs el que fem era escoltar la música de Los Rebeldes. Des de l'any, des de l'estiu del 1988, aquest tema doncs, va fer-se molt popular i conegut. Era, i ja es diu Mediterráneo. Doncs el que us dèiem, estiu de 1988, la música de los rebeldes, una gent que actuava doncs, per aquí, per casa, per casa nostra, per Catalunya, i que ens oferia aquest tema es diu Mediterráneo. Ara ens n'anem cap a la Sagrera. No és que ens demani pas encara a la Susanna, però sí que n'anem cap a la Sagrera, anem cap a la Nau Ivanov perquè us acosta un... Bé, un espectacle que es diu Equilibristes. La Navi Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge a la representació d'Els de Equilibristes. Doncs parlem de què tracta aquesta representació. Mm, doncs un casament és normalment un moment de felicitat perfecte, on s'hi detectar que envien somriures i abraçades. Però i si en un dia aparentment tan idíl·lic apareixen els fantasmes del passat i els somriures es converteixen en retrets? Doncs la núvia, tal com toca, ha convidat tota la colla de l'institut en el dia més important de la seva vida. Entre els assistents a la boda, però, hi ha algun cansat de la falsa hipocresia. Què passa quan s'expliquen els secrets i es trenquen... Les muralles de les aparences, es pot continuar sent amic després? La durada és de 31 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada són 12 euros i els amics de la nau tenen un 50% de descompte i una consumició gratuïta. La venda d'entrades la podeu fer, fer alta l'entrada una hora abans, a la taquilla també, i avui i demà a les 21 hores. I el diumenge l'espectacle és a les 19 hores. Molt bé. Noctis, sí. no fer música, no, as compras i música, no, as Macarena tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Dalla tu cuerpo a alegría Macarena Eh Macarena Aye Dalla tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Dalla tu cuerpo a alegría Macarena Eh Macarena Aye Now don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him Cause him He was no good so I Now come on What was I supposed to do? He was at a town, and his two friends were so fine. Bala tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegria Macarena, eh Macarena. Ay! Bala tu cuerpo alegria Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegria Macarena, eh Macarena. Ay! La madre tu cuerpo pa dar la alegría cosa buena, va tu cuerpo pa alegría Macarena, ¡Eh, macarena! tu cuerpo pa alegría Macarena, tu cuerpo pa dar la alegría cosa buena, va tu cuerpo pa alegría macarena. ¡Eh, macarena! Doncs ens remuntem a l'estiu del 1996, eren dos germans, es deien L'Osc del Rió. <totipa> L'un la ros, l'altre moreno, per fer la bona barreja. Com estar quijat. Sí, sí. Amb <totipa totipa totipa> aquest tema Macarena... Que la veritat és que, tot i que aquí posa 1996, eh, suposo que deu ser la versió. Ah. Perquè el 92 jo me'n recordo que hi havia les Olimpiades i això ja sonava bastant, bastant bé. Eh? Sí, hasta la Hillary Clinton estava ballant la Macarena, te'n recordes? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs el que fem ara mateix ens n'anem cap a... Mmm, cap a la cuina vinga, doncs som-hi i per conèixer, doncs a veure què és el que ens tenen preparat sorpresa, vinga Hombre, Jaume, què tal? Que per... eh, estava buscant-te perquè l'altre li vaig fer un postre que segur que t'agrada Què dius ara?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 Bé, doncs ara, tot i que no és temps de maduixes... No, eh? ara tot l'any és temps de tot. Eh, que si ara sí, això anava eh? a dir, que, ah, quan diuen, no, s'ha menjar fruita a temporada. Tot és de temporada. Sí. Hi ha una cosa molt bonica que es diu hivernacle, eh? que allà es guarda la fruita i es va fent durant tot l'any. L'altre dia eh, menjarem -me maduixes i a l'estiu veus castanyes, eh? O sigui que... Sí, sí, és, és, és el que té la, hasta el segle XXI. Sí. Sí. Les coses abans fins i tot està massa. Doncs bé, necessitarem una base de pasta brisa. Ai, què bonic que és això de la pasta, eh, la pasta brisa. brisa. És fantàstic, sí. no l'havien fet servir encara. No. Maduixes, ja depèn la quantitat que descullu. Ho... Moltes, moltes. moltes, moltes. Mitja tassaeta de llet condensada. Ah, això mira. que això és light.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 grams de sucre, 150 grams de mascarpone. mascarpone. Mascarpone! Mascarpone és un formatge que és molt cremos i sí? molt suau de gust. Que ves que no sigui italià. Eh, ah, sí, de l'alt mascar... mascar... mascarpone. Mascarpone. mascarpone. Va. Jo recomano el mascarpone amb gorgonzola, oh. que és una cosa que venen barrejada. Sí. És el, el dos tipus de formatge, el mascarpone i el gorgonzola, sí. junt. És difícil de trobar, però us el recomano quan ploveu. I si el... compres el gorgonzola per una banda, el mascarpone per un altre? No, perquè per està altra... barrejat a l'àmines i, i deixat reposar. No és el mateix. No és el mateix. Molt bé. Totam que l'ha provat s'ha enamorat del mascarpone amb gorgonzola. Aquí molt. farem servir només mascarpone. Mole. Dos roubells d'ou i un rajolí de suc de llimona. Oh, d'acord. Ah. Quina delicadesa, eh? ah, quina cosa. Llavors, fina, Però fina, això fina. És molt fàcil, o difícil És o molt com... fàcil, llavors. A ver, va, com es prepara? Això? Espera. Primer de tot, que fem les tartaletes amb el mollo. El que hem fet servir a les magdalenes abans, mm -hmm. eh, que l'hem netejat i el tornem a fer servir, gafem la pasta brisa, la posem al damunt i anem com forrant per dins. Sí. Les, els motllos, mm -hmm. d'acord? Tallem el que s'obre per dalt eh? i tindrem com una, un mollo dins d'un motllo. Mira. Això és el que, el que farem servir. T'expliques molt bé. Mm, jo perquè ja ho sé. Ah, molt bé. <laughs> <laughs> doncs uh, les posem al forn a uns 180 graus sí? i les deixem fins que estiguin ben dauradetes. No trigarà massa. Agafeu el paquet la pasta brisa i mireu allà la, el temps que ha d'estar, perquè sí. depèn de la marca, eh, varia, i ara us diem, ah, després resulta que és vellot, sots Mireu el paquet. Mireu el paquet. Eh? Quan ja estiguin deuredetes, les treiem i les deixem refredar. Sí. Això es menja fred. Mentrestant, posem a coure al bany Maria tots els ingredients, excepte les maduixes, i els barregem bé. Ah, mira. Eh? Així que es vagin escalfant i que es vagin barrejant entre ells. T'has fixat que quasi totes les postres fem al bany Maria? Sí. El bany Maria es fa per tot. Per tot? Oh, m'has separat. Està per tot.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 Molt bé, doncs si no voleu fer les tartaletes de madutxes, el que és bo és anar a comprar-les directament al supermercat, que allà ja segur que les, les tenen ben preparades per tots nosaltres. Pensar, divino, que Tu Molt bé, doncs amb música, el que fem ara, ara mateix és acostar-nos al tercer festival de música del Bon Pastor. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el Joan Abad, molt Bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquest tercer festival de música que precisament es realitzarà demà dissabte, oi? Sí, demà dissabte, a partir de les 9 del vespre, mm -hmm. doncs donarà, començarà el tercer festival aquest. És el tercer perquè hi ha és tres anys que fa que, ha implicats amb els músics d'aquí del barri mm -hmm. i l'emissora també d'aquí del, del centre cívic, Uh -huh. doncs eh, muntem aquest, aquest concert on uh -huh. hi participen, doncs, en aquest cas, William de Port Boys, que uh -huh. és un tribut als Crídens, el Rock and Rios, que també és un tribut al Miguel Rios, uh -huh. i l'Iria Set, eh, que són músics d'aquí, del barri. Ah, bé, són grups d'aquí, no? de Bon Pastor. Són grups que eh, estan lligats amb persones que toquen aquí al barri i uh -huh. la seva participació és totalment de col·laboració i altruista. És, dir uh -huh. que, que és la participació de la gent del barri que s'implica en uh -huh. aquest tipus d'actes pel barri. És a dir, que és un, totalment gratuït? Totalment gratuït, es fa aquí davant del centre cívic, a la plaça, uh -huh. i, i la gent doncs, els invitem a que vinguin i el deixin d'aquest tercer festival. Mm -hmm. Això vol dir que els, els dos primers van tenir molt, molt d'èxit, no? Perquè si s'ha fet el tercer... Sí, el primer va començar com a homenatge a un personatge molt estimat d'aquí del Centre Cívic, que mm -hmm. havia gestionat el bar i tal, i feia deu anys doncs, que ens havia deixat. I aleshores eh, va haver-hi una, una mobilització de músics i gent que havia tocat en grups i tal, d'aquí del barri per fer-li l'homenatge el Pepe Pradas, que era un personatge molt estimat, com he dit. I aleshores, doncs, eh, va haver-hi molta implicació de la gent del bar, no tan sols dels músics, sinó de tota la gent. I a partir d'aquí, doncs, hi va haver una mica el compromís de que no es quedés en aquell dia, sinó de que tingués una continuïtat. I mm -hmm. és el que he tenint. Molt bé. Doncs una, un acte doncs, que demà es realitzarà a les 9 del per aquí a la plaça Robert Gerard, mm -hmm. i en que participen també algunes entitats de d'aquí del Bon Pastor, no? Bueno, de fet, eh, el centre cívic d'alguna manera és el que ha intentat eh, que això no es perdés mm. i per un altre cantor doncs, aquesta gent, els músics, que com quan ho anunciem posem que els músics del barri de Bon Pastor perquè són els que d'alguna manera l'han fet possible. Clar. Uh -huh. Molt bé, doncs des d'aquí nosaltres convidem als nostres oients, els nostres veïns i veïnes a que s'acostin aquest cap de setmana demà dissabte a les 9 del vespre a la plaça Robert Gerard d'aquí del Bon Pastor i que gaudixin d'aquesta doncs, música d'aquests tres grups que són d'aquí de, de, del Bon Pastor també. Sí, sí, sí. Molt, molt bé. bé. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Eh? Vinga, molt bon eh, dia. Ja, D'acord, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és escoltar bona música per intentar connectar ara mateix, ara sí, amb l'escola Barcelona Fusió i amb la Susanna Ávila que es troba eh, allà, eh, esperant que els que li tenen pas. Vinga, doncs esculteu una mica de música i tornem. que no ha unido. un para siempre me tu no me, my friend. Amigos, para siempre me trago lo de Canaurell. Red for life las llaves de summer or spring. Amigos, para need... Don, nosaltres que ens n'anem ara mateix cap a l'Escola Barcelona Fusió, i des d'allà ens dona pas la... En... Bueno, demana pas la nostra companya Susana Avila, molt bon dia. Hola, bon dia Jordi, doncs sí, ens trobem al director de l'escola de música BXN Fusió, el senyor Cegi Díaz, perquè ens expliqui aquesta nova iniciativa que, bueno, que fa tres anys que s'està portant a terme a la plaça Massades, de Sagrera, que són les mitjanes. Hola, bon, bon dia, senyora de Fergidia. Hola, bon dia, com esteu? Bé, expliqui'ns eh, breument aquestes quatre nits de, de música de jazz que ens esperen a la plaça Massada aquest mes de juliol. Doncs bé, això va ser una iniciativa de fa tres anys enrere, que va ser una idea que vam portar des del nostre centre, al, al districte de Sant Andreu, al, concretament al, al centre cívic de la Sagrera, i els va agradar la idea de fer una, una mostra de música de jazz a la plaça Massada, que és un lloc molt... Molt, molt agradable i una zona així superatonal que està molt bé, hi ha unes característiques que són propícies perquè es pugui fer aquest tipus d'actes. Aquest és el tercer com bé deies, eh, que són quatre divendres a la nit que fem quatre propostes eh, diferents en quatre formacions que eh, porten música de jazz en diferents estils i amb diferents formacions. Per exemple, avui divendres, no de la nit, és la, la gran inici amb una sèrie de popcorn Sí, Popcorn és un grup de jazz barceloní que fan música de jazz, però recollint una miqueta doncs, músiques de pel·lícules, bandes sonores de, de pel·lícules conegudes, i aleshores la han adaptat i les han adaptat amb, amb ritme de jazz perquè sigui doncs, una mica una fusió dels dos estils de música. Una mica per tots els públics, perquè després el divendres següent, el dia 12 de juliol, és l'actuació del grup PUL, oi? PUL és un grup que ve de part de la Fundació de Taller de Músics, igual que l'últim dia que serà el 25 de juliol, són dues formacions que venen d'aquest centre i nosaltres també portem una altra formació que és el dia 19, que són dos còmvots que són alumnes estudiants de, de la nostra escola. Perquè recordem que aquest acte s'està organitzat pel Centre Ciutat de la Segreta, però hi col·labora, hi va iniciar aquesta iniciativa, l'escola va a una fusió i també aporta alguns grups al taller de músics. Per tant, es pot que Sant de, de Palomar... Es un distrito muy musical. Sí, eso es lo que se intenta. Entonces, pues, con estas iniciativas, pues que no només quedin, el, tot i que Barcelona és una ciutat molt musical i molt jazzística també, però moltes vegades el que passava és que quedaven molt, sempre molt centralitzat el que és el barri el barri gòtic o el cap antic de, de la ciutat, que pràcticament no s'aglutinava el gran percentatge de, de, de propostes musicals. Aleshores, el que hem intentat és que també a Sant Andreu doncs, tinguéssim una proposta pròpia i una programació pròpia i que cada any doncs, es va repetint el mes de sociòleg. Jordi, no sé si vols fer-li una pregunta al senyor Segiria, del director d'Escola Vesena de Fusió, però una mica ràpid perquè estem aquí a la seu del carrer Sant Sampons, que estan totes les nenes aquí preparades per portar terme l'espectacle de la Mary Poppins i estan a punt, a punt de començar. No sé si ens feu alguna pregunteta. Bé, doncs dir-li de quina manera estan preparant l'actuació la, d'avui, no? Bé, nosaltres a la tarda ja comencem a preparar tot el el tema del so ja des de les 5 de la tarda estem mm -hmm. ja preparant i també a nivell d'escola doncs, ja portem un parell de mesos amb els nostres alumnes preparant el repertori, engrescant-los a tots perquè, perquè participin, els alumnes que estan més avançats mm -hmm. i també perquè cadascú doncs, pugui portar el seu granet de sorra perquè això sigui el més participatiu possible i eh, pugui eh, aglutinar una miqueta doncs, tota a familiars amics, a coneguts doncs, per donar-li la màxima difusió i empenta doncs, a la música en el nostre districte és una bona manera de, de gaudir d'aquest estiu, no?, de sortir al, a fora, a, al fresc, i que sonil sí. al jazz. Sí, uh -huh. exacte. Justament una de les idees que vam tenir, que ha tingut molt èxit, és, en comptes de fer els, els concerts que normalment es fan amb recintes tancats, amb sales de concerts, doncs fer-la en un lloc obert, uh -huh. que sigui doncs, obert a tots els públics, perquè l'entrada és gratuïta, llavors uh -huh. que sigui accessible per a tots tipus de públic que vulguin venir a gaudir una estona de, de bona música i que puguin doncs, compartir nosaltres, doncs, les, el feedback aquest dels artistes que volen expressar-se i després el públic que també volen participar i volen eh, escoltar doncs, tota aquesta, tot aquesta programació. Ja avui es realitzaran melodies destacades pel·lícules amb una cosa fantàstica, no? per començar. Sí, perquè la música de pel·lícules doncs, és un punt molt bo d'enllaç de, amb, amb el públic. No? Són melodies que majoritariamente són conegudes llavors la gent les escoltarà amb una fórmula que no és la que potser tenen sentida i en canvi doncs, és una manera d'introduir la gent amb el llenguatge del jazz que no és eh, un llenguatge que tothom el tingui cada dia al doncs, seu abast doncs, perquè el puguin, el puguin conèixer i puguin gaudir-lo. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies al senyor Cel Lídia, director de l'Escola Bessana Fusió. I ara ja el deixem que hem de preparar l'espectacle a final de curs. Moltes Molt bé, doncs tornem a connectar la setmana que ve. Vinga, sí, bon, cap, bon cap de setmana. Gràcies, Jordi. Vinga, adeu. Sí. Molt bé, doncs nosaltres a la Q, entenem el nostre programa d'avui. Encara ens queden algunes coses per recomanar-vos, amb les quals, doncs, si us sembla, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. La música de los Manolos, des de l'any 1992, reversionant aquell mític tema de los Beatles, All My Loving. I ara el que fem és parlar de rock, progressiu en català, perquè el que ens arriba ara mateix és la música dels Icebergs, des de l'any 1974 fins a l'any 1979.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 explicada de la mà dels seus propis protagonistes, en les dedicatòries de cadascuna de les fotografies exposades amb la visió de les seves pròpies vivències. Tot això organitzat per Toni Rodríguez Fernández i hem dedicar dir l'accés és totalment lliure. Jo veig moltes coses que són lliures, eh? moltes coses que són gratuïtes i per poder gaudir aquest estiu doncs val la pena que ens passegem per la nit als, als diferents barris i que... Anem d'un lloc a l'altre i Val... que trobarem de tot, no? Val la pena sortir al carrer sí, sí. i aprofitar la fresca. Molt bé. Doncs ara parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix més de 65 mirades. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix aquests dies més de 65 mirades. És una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Doncs aquest és un, de un dels temes dels quals hem parlat aquesta setmana i que valia la pena doncs, de recordar perquè és organitzada per l'Associació de Benestar i Desenvolupament ABD. Més coses per comentar-vos? Vinga, som-hi! Doncs l'espai jove Garcilasso us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Cada dia de juliol t'esperem un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove Garcilaso, que okay? hi és el carrer Garcilaso número 103. Doncs sí, la veritat és que ens estan trobant coses totalment gratuïtes i que val la pena anar-hi, eh? Doncs avui divendres, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, a l'Espai Jove Garcilaso, el que trobareu és la possibilitat de participar en tallers de teatre social i en trobades musicals. Després, a partir de les 10 de la nit, s'oferiran concerts a l'aire lliure, és a dir, totalment gratuïts, amb bandes de rock, power pop, rumba, punk, fang, de, de tot. E e -E. Doncs Bon Pastor, Sagrera, tots aquests barris s'estan unint per oferir doncs, espectacles al carrer totalment gratuïts i dels quals, doncs, evidentment, eh, almenys ens podem donar un tomb per als nostres barris i segurament doncs, tindrem la possibilitat de trobar aquell raconet per poder gaudir de, de tots aquests espectacles que ens estan oferint. Ja ara ens n'anem a conèixer també la festa al carrer a Sant Andreu. La vida al carrer és pròpia de la manera de fer de festa Sant Andreu. Vine a l'exposició que es fa al Centre Municipal Cultural Popular de Sant Andreu. Doncs el seu caràcter plural facilita que es converteixin la festa de tothom, l'espai de trobada de andrauenques i andrauencs, de les entitats, del veïnat, dels botiguers, dels passejants, dels visitants, dels nouvinguts.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 Continua amb el seu campus d'estiu al qual doncs, podeu apuntar-vos i doncs, vosaltres mateixos trieu si voleu eh, doncs anar una setmana, si voleu anar dues setmanes. Això sí, el campus continuarà fins al 26 de, de juliol i el pagament s'haurà de fer en el moment d'inscripció a les oficines de la Unió Esportiva Sant Andreu, a, a les oficines del club. També hi ha eh, un altre campus que precisament es posa en marxa aquest any, i és el primer campus d'hoquei del Club Patí independent de la Sagrera. Aquest, est... doncs, sí. Aquest estiu es posa en marxa al primer campus de hoquei organitzat pel Club Patí independent de la Sagrera. Molt bé, doncs també continuarà fins al 26 de juliol en horari de matí, es pot fer per setmanes o tot sencer. Però al lado Molt bé, doncs nosaltres marxem d'aquesta manera a donar les gràcies a la Susana Vila, que segurament ens estarà escoltant ara mateix. I també doncs, donar les gràcies a la Marta Sants, que ens ha acompanyat tota aquesta setmana. Moltes gràcies. Adéu. I ja ens retrobem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana i que gaudiu d'aquest estiu. Adéu.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 E mi sono scatenato Falta ster il mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schianca Sulla pista diavolata Lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata, riafferrata, senza fiato L'ho lasciata, con le braccia mi è cascata Era cotta, innamorata Per chi fianchi l'ho bloccata E mi ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così, no? E poi, e poi Che idea non vedi che lei non ci sta Che idea? Vale idea E' maliziosa ma saprà tenere Abba da un super bullo Bufò come te E poi che avresti di speciale Che in un altro no non c'è Che idea? Vale idea No vedi che lei non ci sta Che idea? Vale idea Attento lei un la sa Lei ti farà girare intorno Senza avere mai Le cose che pensi